Fredagsfrallan med Jan Holborg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ah, god morgon. Varmt välkomna till Fredagsfrallan. Morgontid i show här på Hits FM 97.8 som en bygg med mig Jan Holborg. Idag skriver vi den tionde. egotreppat men att lämna sig själv för inget är värre så Vissa kan gå över lik för att uppfylla sina drömmar Det gör mig helt förbannad Men jag står still Lägger vi en backen Och kör så långt in i mörkret Att vi inte hittar ut Här är jag min kära Helt utan masker Där är Jag inte ljuga för dig För är det så att du vill älska mig så Fredagsskallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Mm. Vi ska bygga en sjöstad, skrek grannen när han stormade in genom dörren med stora pappersrullar med något som visar sig vara kartor och ritningar i famnen. Med ett välriktat drag med armen svepte han ner alla rester av morgonens frukost från köksbordet och började rulla ut de stora pappersharken och fortsatte. Alla, alla, alla vill bo vid vatten. Att bo strandnära som vi gör är absolut framtiden. Jag tog det fortfarande på min frukostmacka så jag fick inte fram ett ljud. Men mitt eh, ansiktsuttryck måste ha avslöjat vad jag tänkte. För han sa, e jag förstår, uh, du begriper ingenting. Men så här ligger det till. <laughs> Grannen pausade. Svepte den sista apelsinjursen som fanns kvar i mitt glas och smackade ljudligt. Ge folket vad folket vill ha. Det har alltid varit mindre vis som mannen som i normala fall knappt hälsade på folk. Han är inte känt i decennier. Och det är precis det vi ska göra. Ge folk det folk vill ha. Vi ska bygga Linnefors sjöstad. Nu gnistrade grannens ögon i kapp med morgonsolen. Längs med hela svartån ska vi slå upp en kader av bungalows, vitkalkade och med egen brygga i <laughs> ja, ja, ja, Inga vräkliga kokar utan tänkte mera i egna hemskonceptet men med en twist av Espanja. Han utförde nu en märklig ritual på köksgolvet som av en åskådare med stor fördragsamhet skulle kunna beskrivas som förstadiet till en mycket primitiv dansform. – Flamenco, förklarade grannen när han såg min minst sagt undrande blick. – Ja, frugan tog några lektioner för ett par, tre år sedan. – Fattar du? Du och jag ska bygga det nya folkhemmet, <framen> <framen> flåsade nu grannen lätt tagen av den så kallade dansens fysiska ansträngning. – Du och, och jag, upprepade jag foraktigt. Jag vet inte riktigt, det, det, det låter lite... Jag avbröts i mitt försök till avstyrande av att hela köket fylldes av Sylvia Wrethammars hesa röst brölande ¡Eviva España! Det var ju naturligtvis ringsignalen till grannens mobiltelefon. Efter några... Okej. Okay. Ja. Mm, perfekt. Och ytterligare några... Ja knäppte grannen av telefonsamtalet och lutade sig fram över bordet raffsade ihop sina ritningar och kartor och ursäktade sig vi, vi, vi, vi får fortsätta prata mer sedan det var bungalobyggaren som ringde den första bungalonen är på väg från fabriken i Polen jag måste få till lite grundarbete han var, på ut, han var på väg ut genom dörren i Europa. Men, men, men, men bygglov och strandrätt och, och vea och, och el och jojojo. Jo, jo. eh, men det där är ju bara teknikaliteter. Eh, vi får som sagt prata mer sedan. Och så var han borta. Jag satt kvar i mitt kök vid köksbordet. Resten av morgonens frukost slog på golvet. Det kommer att bli en fin dag, tänkte jag. Reste mig upp för att gå och hämta mopp och hink. Lika bra att skura hela golvet med såp. Fredagsfällan med Jon Hobo. God morgon. Önskar HITS FM. <hittills> HITS FM. Ah, ja, i mitt luft. Dead ring for love, Ja, ah, lite ösad där på morgonen. Honey. Fredagsfällan morgon eh, fredags tidig radio torsdag här på HITS FM eh, 97,8. Som en bygg Och grattis till Harry och Harriet som har namnsta idag. Eh, Hemets härskare tror jag det betyder något sånt där. Ja, eh. hej Olle Nilsson, är du? På, du? Hej Tjena, tjena Janne tjena. Ja, Vad oh, kul, ja, jag var hoppas kul. det Ja, ja men det gör du gör det faktiskt, vad bra Det är ja. lite spännande så här du, eh, jag, jag ringer till dig för att nu, har jag, nu, nu är du på gång igen tydligen, berätta eh, om, om jag är på gång Ja, jag är alltid på gång ja. Härligt. Ja, nej jag förstår vad du menar. Eh, bröderna igen. Ja, sångarna bröderna verkligen. Sångarna bröderna ja ja men. Och det gäller ju inte och inte inte spel som man sa, väl. Ja, så är det verkligen då? Nej, ja. Så, nu är det ny revy på gång lite. Det. Ja, ja, det är dags. ja det är det. Ja. Mm. Då, det är två år sedan sist, det åren går. Ja, det gör det. Hur gör mig. Ja, och det är nicperia ja. igen, billa mig. Ja, eh, det är det ju. Ja, ja men. Ja. Eh, mm. NCP får körförbud. Eller, eller om det är körförbud. Ja, jag vet inte riktigt. Ja, jaha, jaha, jag är ja, det, är lite, det, är lite... ja, det Jag vet inte om vi vet själva en gång. Men... <haha>, det Ja, bra. men det blir det. Ha. Mm. Vad kan man säga om årets revy då? Den stora förändringen gentemot de andra är väl att det här är alltså en traditionell nummerrevy. Förut har vi ju har vi i alla fall haft ambition att vi ska ha en röd tråd. Att, han, att det händer någonting. Man förflyttar sig från A till B eller motsvarande. Men den här gången är det alltså en ren nummer det vi. Med, med löserykta nummer som handlar om precis vad som helst. Som inte har någon som helst sammanhängande. Nej. Det är ju spännande att säga att det var en ambition att ha en röd tråd för. Ja, ja, ja för jag vet inte om vi någonsin har lyckats. Men det, det har liksom varit, det har varit ambitionen. Ha? Ja, men vad ja. spännande. Och blir blir bli lite sång också? Eller, eller blir det bara Ja, absolut nej. absolut. nej, nej, nej. Nej, det är som vanligt. Det är en mix av 50-50 skulle jag vilja säga. Ha, okay. Ja, okej. Eh, ja, ja. Och, och lite olika styr på, på på sången också. Det är inte bara som rakt upp och ner. Det finns olika varianter på det också. Ja, ah, vad spännande. Kan du, avslöja, ja, kan du avslöja något av innehållet? Är det något, kommer man träffa träffarna ja. känd? Eller, eller, ja, det är klart att det kommer man att göra. Man kommer nog att känna igen en och annan. Och är man boxholmare så det är ju så. Vi, vi försöker ju ändå och, och vi är ju så oerhört kända nu i hela Östergötland eh, med omnejd. Så att eh, vi försöker ju bredda oss men eh, trots allt så hamnar man ju där i lilla boxen eh, med, med de lokala förmågorna som finns där. Ja, ja. så är man Boxholmare kommer man säkert att känna igen Aha. det mesta. Ja, vad ja, spännande. Absolut, men det finns även, finns även andra andra nunor som, som kan verka bekanta. Men det, nu är det så här, det är precis nu har ni släppt biljetterna och det brukar jag vara kärklakatterrakande ja, efter dem. Ja, i, i, idag släpps de på, för, för styckförsäljning om man säger så på på ICA Boxholm och i Boxholm bi, bibliotek. Ah, okay. de, de finns även att köpa på nätet och det har de funnits i snart en vecka. Ah, just det. Eh, där, och där har vi, där har vi, vi försöker alltid att snäffa upp lite grann på olika håll. Och nu, ah. nu kan man alltså handla på nätet på van, som vanlig butik, betala med kort. Ah, okay, och, ah, ja. och få ja, ja, men, Så man behöver inte hålla på och krångla och skicka sms och mejl och allt vad det heter som vi har gjort förut. Och ah, få så, faktura och betala det här utan, nu löser man det som en vanlig e-handel helt enkelt. Där ser man. Och du, det ja. var någon som sa någonting om mat och grejer också. Var? Ja, det hade ni, det var senast också va? Ja, det hade vi förra gången eh, premiär på och det, och det blir samma sak i år. Så det har gått ut till, till samtliga företag i Buxom, Mjölby och Summen tror jag det är. Jaha, okay. eh, de fick ett utskick i veckan här och eh, där kan man alltså köpa ett, ett helt paket med mat på Värdshuset i Båxholm och, och eh, därefter... Eh, Plats, eller eh, reserverad plats på, på Rövind. Så pass. Jaja. ja, men Det Annars... låter glödtrevligt. Ja. Men du, ja. alltså, handen på hjärtat, det här med manskörer, mm. är inte det utövande. Ja, det säger alla andra, men det säger vi inte i bok som Nej. Nej, för tusan. Nej, det är... Jag, jag tror att... Jag har faktiskt sett... Det finns ju en, en, en tidning som, som heter Körsång, tror jag den heter. Mm. Rikstidning för alla all, all, all körverksamhet. Jag tror vi har brutit Mark, för nu såg jag att det var någon, någon kör som, som skulle ge sig på rockkonsert, en manskör. Ja, jag är ju för sång. Ja det jag. Det, det, det är ju snart tio år sedan vi introducerade. det. Ja, just det ja. så, att, eh, så vi kanske har hjälpt till att, att, att, att rädda den här av arten. Ja, vi får här se. Härligt, ja. härligt. Ja. Men du. Eh, Biljetterna släpps nu, men det är, det är en bra det är en bra bit kvar till, till uh, föreställningarna när det är de, ja, Hur ja, många är det? När är de? Den här gången är det sex föreställningar fördelat över två helger. Okay. Så att det är, det är fredag 21, lördag 22 november. Och så när det är fredag 27 och, och, 20 och, 20 och lördag 28 29 blir det 18-29 kanske blir jag. Ja, ja, jag står ju mitt i, i brystan här. Vet du? De har inte uppfunnit armenackan här ute. <här> Nej, så det. Aha, men det är ju nytt va? Att det, mm. För annars brukar det vara samlat runt en här i en jäkla massa företagningar. Ja, ja, precis. Vi har trängt ihop det runt en och Det finns flera anledningar. Det den, den ena är att det blir så oerhört jobbigt för oss själva att spela Sist gjorde vi fyra, fyra föreställningar på tre dagar ja. eh, och det blev för jobbigt. Ja. Eh, och dessutom så tror vi att det här gör att, att fler har möjlighet eh, att kunna gå i man kan välja på, på ja. två olika helger. Det är ju så, folk är så oerhört upptagna idag och, och bokar tidigt och sådär. Och, och hade man då redan bestämt något just den helgen, då var det ju kört. Och här får man en chans till. Mm. Ja. Och, och, och då var det dessutom sista helgen, då var det julbord tror jag. Då är det julbord på ja. Världshuset kan ja, mär, man köpa till då ja, som, ja, som, som i, i det paketet. Ah gud så gött. Men du ja. eh, det var någon liten fråga som sa någonting om ljud och ljus. Eh, att det var lite storsatsning där eller? Ja det har vi också tänkt att snappa upp lite. Eh, framförallt kanske på ljussidan. Okej. Okay. Det, det har inte varit bäckmörks förut heller <laughs> tror jag i alla fall. Men eh, nu, nu eh, tänkte vi lägga några spänn till på det för att, eh, för att eh, i och med att det är en nummerrevy då, så, så har vi inte så mycket kulisser och sånt. Nej, okay. det, är ganska, det är ganska naket som jag uttrycker mig så i, mm. i, i, i sin spelform. Och då tänkte vi att vi ska förstärka det med, med en, en maffig ljussättning. Ja, ah, vad spännande. Ah, det är just att det är en revy med lite naket. <laughs> ja, ja, eller hur? Ja, framförallt. Fram mansköp på en på strax ja. under 50. Det är, det är oerhört ja. eh, exotiskt. Jag är tur att detta är radio för vi skickar ju bilder mm. nu till folk som inte är riktigt bra. Hörde ja. du eh, vad, vad spännande! Och vad sa vi? Ni P får körförbud eller körförbud ja. eller vad det nu var för någonting. Ja man får, man får ta det som vi, vi, vi kanske får vi kanske får fastställa det efteråt vad det vart. <laughs> den 21 och 22 november och den 28 och 29 november Två yeah. föreställningar att se på lördagen här eh, På respektive lördag och en eh, Föreställning på fredagen där Ja, yeah. Ja, man får inte säga spännande lycka bra. till Men vad spännande Ja, mm. ja det var Ole Nilsson Från eh, dirigent i Sångarbröderna I Boksholm som berättade lite Om årets revyn I CP kör Körförbud kör, kör, kör Ha det bra Olle så hörs vi Sköt om ja. dig. Hej, Tack dig. hej hej, Hej Just a boy caught up in dreams and fantasy Please see me Reaching out for someone I can't see Take my hand, let's see when we wake up tomorrow Best day plan sometime Fredagsprallan med Jan Holmberg. God morgon! Önskar Hits FM. <fix> Hits FM. <fix> Haha, oh, Fredagsprallan. Jan Holmberg, med Sturen, hörrni. Hörrni, Jag måste berätta. Jag, jag, när jag är ute lite så brukar jag alltid... Det är så trevligt, för när man har pratat lite så får man en liten en gåva sådär för att man har pratat. Och, och, och, och det brukar oftast vara jättefina böcker och... Och ja, små, ja, små prylar kan man, säga. Jag är alltid, man är alltid glad För det är liksom gesten i givandet Som är fin också Men igår var jag, igår var jag nere i Kungsbacka Och, och, och pratade och då, och då fick jag En ganska speciell Present Jättekul Jag fick en enormt stor pepp och, och till det så fick jag ett receptbok eller jag, jag bo, alltså ett recepthäfte på pepparot och det visade sig nämligen så här att, att i Fjärrås i, i Halland och i, i, i förmodligen då i Kungsbacka kommun så, så där, det är liksom Sveriges pepparots alltså i stort sett all svensk pepparot kommer ifrån, ifrån Fjärrås det fick jag i alla fall mig berättat och, och, och, och så tänkte jag så pepparot, och det ser ut som en palsternak jag hade nog gissat på palsternacka om någon hade gett mig den. Fast enormt, alltså ofantligt stor. Och, och, och, och, och den, den är så fin den här lilla häftet som de har tagit fram. Då, för det fanns alltså allt ifrån recept på förrätter med pepparrot, kötträtter, fiskrätter, smårätter, så och till. Vi har allting med pepparrot. Men så fanns det också lite tips om huskurer, och de tänkte jag liksom förmedla. För det är nämligen så att en pepparot innehåller mer C-vitamin per gram eller milligram eller vad det nu heter en vad en apelsin gör till och med så att det är ju en enormt nyttig ja det är väl en rotfrukt då kanske ja, nu vet jag inte, jag kanske inte ska säga så men ja och det här, det här tycker jag är huskuror mot högt blodtryck då va skiva pepparot och lägg i ett glas rödvin, alltså den typen av huskuror gillar jag ja jag tar det en gång till, i ett glas rödvin ja vänta, skiva pepparot och lägg i ett glas rödvin mot hosta en matsked riven pepparot blandas med tre matskedar honung. Ta en sked av blandningen och låt den smälta i munnen. Mot halsont: Riven matsked pepparot, slå på varmt vatten och gurgla. Fotbad! Ja <t> visst. En matskedriven pepparot till tre liter varmt vatten för emmeförsvaret en riven morot och lika mängd rivet vitkål, en tillskred riven pepparot och en halbskivad röd lök. Denny! det är svenska huskurer med svensk pepparot. Back away. Alan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Det där var David Lee Roth. Äh, från, äh, är det fan hejland tror jag? Han fyllde, 60 år idag. Han fyllde 60 år idag. Så det var väl lite främt att lida honom. En som har fyllt 60 år för länge, länge sedan. <laughs> det är vår Hej Hallå, god morgon Anders Jakobsson. God morgon, god morgon. Ja, denna morgon känns det att jag har fyllt 60 plus. Är det så? Känns det ja, så? Ja, det är någonting i halsen som inte är bra. Hur där. är den? Ja, men jag pratar precis om pepparot. Vänta, ska jag ta upp det här? För jag fick en pepparot igår. Jag var föreläst nere i Kungsbacka. jag Det är nämligen pepparot, Sveriges pepparotcentrum. Då ska du få, vänta, ska jag plocka fram den här direkt? För du hörde ju inte det. Eh, mot halsont. Riv en matsked pepparot. Slå på varmt vatten och gurgla. Så. Ja, då ska jag ta ditt rådade notan här om några minuter då. Men du, eh, Jakob, jag, jag kan skönja en, en lätt spansk brytning nu, tycker jag. Ja, ojo, oh, oh, ja visst. Orden snubblar över <laughs> varann. <laughs> ja, det var inte så dumt att runda av sommaren med en vecka på Mallorca. Ja, ah, härligt. Jag såg det. Det är, det är ett fantastiskt klimat. Även när det regnar så är det 25 grader varmt. Ja, ah, men så borde det ju vara, va? Ja, precis. Men då funderar man, tänker man så här... Kan de inte kommunpolitikerna i Mjölby bestämma det? Att det ska bli 25 grader jämnt? Ja, men de har ju svårt att komma överens om de här mer vardagliga tingen tycker jag. Berätta! Ja, det är, det är ju... Vad jag har fått höra här så är det väl en blocköverskridande överenskommelse på gång med socialdemokrater och... Centern och Kristdemokraterna och eventuellt Miljöpartiet. Det är vad som behövs för att de ska få en majoritet. Mm, okay, yeah. Och det har ju aldrig hänt tidigare. Mm. Eh, faktiskt. Så det ska bli intressant att se. Jag, jag öppnade tidningen med, eh, i morse och hade hoppats att jag skulle få läsa om det här. Men det stod ingenting. Det mm. var... Det var kraftverk och fiskvägar som... Ja, det var fisk... De, de, de, fiskvägarna får mycket utrymme i tidigare ja, just nu, eh, tycker jag. Ja, det, det får det. Och, ja. och igår var det ju... var det ju eh, höjda taxor för koloniområdena också. Det var, ja. det var rätt intressant. Med ja, det. Så, ja. Jaha, men det låter ju lite spännande. Och var, varför gör man det här då? Ja, det är väl så att Socialdemokraterna har ju backat till 17 mandat nu och det är ju långt ifrån en egen majoritet i fullmäktige består av 45 platser. Ah, okay, ja. så att det... Och eh, sen måste väl kanske inte samarbetet inom alliansen eh, ha flutit på så bra kanske den senaste mandatperioden. Mm. Nej, jag vill bara understryka ja. här att det är, det är jag har goda indikationer ja. på att det är så, men det är inte bekräftat. Nej, nej. Men kan inte det bli bra då? Jo, Eller? alltså ja. att det liksom, då, då kommer man överens och sen vet man vad som gäller. Precis, och jag tror inte att det är några såna här stora frågor framöver som, som skiljer nu för att de här det som har så att säga varit som har stått emellan oppositionen och socialdemokraterna är ju när det ska byggas några. Och så, eh, idrottsanläggningar Jenny mm. Genie, idrottsanläggningar Och no, något sånt Lär väl inte stå eh, Vara aktuellt De närmaste fyra åren För de verkar ju ha svårt med ä, Att, ä, att ä, bekosta driften Av det mm. som finns Vård, skola, omsorg och så vidare och, Så det är väl <coughs> att få till En beslutsmässig majoritet Helt enkelt och, Nej varför skulle det det har ju gått bra med socialdemokrater och moderater i Åtvidaberg till ja, de, de är faktiskt... väl inne på tredje nu ja, och sen har också... det väl funkat också. Där, I Åtvidaberg har man ju klarat av den generationsskiften också. Ja. hur va? Så ja. att det inte, verkar inte vara helt det... personbundet heller. Utan, utan, Nej, för man, ska nog inte, man ska nog äh, vara klar över att personkemin betyder nog äh, rätt mycket i ja. så här fall också. Absolut, absolut. För egentligen skiljer det inte så mycket mellan de olika partierna. Man är överens om det mesta att det ska vara en bra skola, vård och omsorg. Sen är det ju vägen mm. dit då. Det är som, som sagt var då ishallar och timmar. Ja, det är lite sånt. Här, lite det, är, det, det här grädden på morsen där, ja. men, men, men däremot så kan man resonera så här. Det som är rätt som blir nytt nu i Östergötland och det gäller ju även för Jönköping också. Det är ju det här att från och med nu den 1 januari 2015 så blir ju faktiskt landstinget och region, eller länet blir region. Ja, just. Och det är klart att då kanske det är intressant att man ser till att man är stark som kommunal representant på, i regionparlamentet. För ja. eh, den regionala utvecklingen ska ju nu flyttas ju nu helt och hållet ifrån ja, Össam och Länsstyrelser och allt vad det nu kan vara för någonting. Och det är klart att vill man vara med och ta bitar av den kakan eh, då vill det till att man har pratat ihop sig på, på den kommunala arenan. Jag har du helt rätt i. Så det kanske kan spela Mjölby i knät, så att säga. Ja. Annars, annars händer det ju rätt, det är rätt spännande nu med, med det frias både till höger och vänster lite överallt här. Det är ju det är ett väldigt uh, spännande parlamentariskt läge runt om i Sveriges kommuner. Ja, Då kan man ju nästan lägga karbonpapper mellan det och det som sker på riksplanen. Ja, faktiskt. Men, men i Boksholm konstaterar vi att där, där Ökar man nu istället maktkoncentrationen? Man sänker antalet ledamöter i kommunstyrelsen. Ja, jag och... såg ditt inlägg på Facebook. Och Jag såg Facebook, att Johan ja. Birat reagerade över att han var förvånad. och Då vill man nog bara kommentera att ingenting förvånar mig längre i Ja, Jag skulle vilja säga rent allmänt att det kanske är nyttigt för alla parter om det sker en växling med makten då och då. Ja, det, det skapar det... en form av dynamik i varje fall. Va? När, man, när man som politiker bara känna träsmak då kanske man ska ställas upp. Precis. Men du, eh, det, det här måste vi ju följa. Men vi måste veta, hur går det nu med det här bma huset Får det vara kvar eller ska det rivas? Nej, det ska rivas. Det ska rivas. Det, det är fullmäktige möte som var... 30 september så beslutade man att anta detaljplanen som innebar rivning för det här huset och röstsiffrorna var väl 30-12. Ah, ja. Så det var liksom inte ens. Det var ganska så. De två stora partierna var ju överens om det. Ah. Så ah, nu ska det väl kunna fortsätta med projekteringen där och de här, om de här två punkthusen nu blir verklighet. HSB är ju en partner i det här. Ja, ah, ah. ah, men det låter spännande så att jag vet inte antar har inte talas om några planerade utomparlamentariska aktioner men Jesus. det skulle ju onekligen pigga upp lite såhär fastkedning fastkedning men ja. du tror du inte så att nu, nu, har ju, nu har ju den nya regeringen gjort väldigt mycket utspel om, att, om, om bostäder och sådana saker, tror du inte att det är lite patt just nu, att man sitter och liksom avvaktar på att nu måste det komma nya regler för bostadsbyggandet, lättnader subventioner och alltihopa, så att det vill nog ja. till att den nya regeringen agerar ganska fort. För att, det ska, för att vi inte ska liksom tappa fart här nu. Ja, ja det, det är nödvändigt för den här projektet. Svart och Strand har ju alltså diskuterats sedan 2007. Ja, ja, ja. Vilket jag tycker är en lång tid. Men ja kan de hoppas på mer subventioner? Jag, jag vet inte. Ja, kanske. Jag vet inte. Men du, Anders Jakobsson, vår utrikeskorrespondent, som också är en, en mycket frekvent och flitigt läst bloggare. Ska vi ta adressen till din fantastiska bloggsida? Ja, vi tar den kortfattat här då. Med Jakob vid tangentbordet blogspot.com. <laughs> Kort och koncist. Har, har du redan nästa blogginlägg på gång eller Ja, jag har ett på gång. Eh, kan, du, kan, du, kan du läcka lite i vilket härad? Eh, vilket härad är det? Ja, det är ett, eh, Det är en betraktelse över kunder och försäljares beteende i bilhall respektive bensinmack. Det låter hur spännande som helst. Anders Jakobsson, vi önskar dig en härlig höstlig Fredag, kom ihåg nu peppar roten och gurgla ordentligt så hörs vi igen. Ha Ett sånt fint råd måste man ta vara på. <laughs> ha det bra. Hej. I am in it. Fredagsknallen med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Så, jag försöker få tag i Per Anders här, men jag lyckas inte på telefonen. Hör ni, har ni tänkt på att idag den 10 oktober, det här tycker jag är intressant. Idag den 10 oktober eh, så är det Taiwans nationaldag. Ja, ni vet, Taiwan, det är alltså det som ligger utanför fastlandskina och dit egentligen, vad ska man säga, det gamla Kina flydde när Mao tog över i slutet på, på 40-talet. 40 Taiwan som är en av de starkaste ekonomierna i världen vad gäller just handelsöverskott och om du tittar på mycket av det du har hemma runt omkring dig så står det Made in Taiwan. eller Till och med från Formosa kanske det stod en gång i tiden. Det har alltså, alltså varit en, en stadsbildning sedan egentligen eh, mitten på 1900-talet. Men Taiwan är inte erkänt av bland annat Sverige som en självständig nation. Jag tycker att det som sker i Mellanöstern och det som sker i Palestina och, eller forna Palestina i Israel och på Gaza är vedervärdigt. Det är fruktansvärt. Men jag har också väldigt svårt att förstå varför Sveriges regering så snabbt vill erkänna Palestina men fortfarande inte har erkänt Taiwan. Det är märkligt. Stak ut och det såg du. Tungar gry så sporta ut. Var tyst och häftigt. Det var en dans på krossat glas Och du var min koreograf Med Jan Holborn. God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Jaha, Honey. Medan vi har spelat lite docenterna så har jag försökt att få tag i Per Anders Göröbrandt. För han och Jenna-Maria Boy och Elian Dittmer och Caroline Eriksson och inte minst Micke Lager. Bjuder du bjud, på nyårsmums här i Tranos? Eh, på nyårsaftan Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om det Men det är sketse som de säger på tyska eh, Men de har nu släppt biljetterna I varje fall, vi ska se om det är Per Anders som ringer nu Häng kvar bara ska vi se Hallå, hallå Är det Per Anders? Ja men bra, då kopplar jag in det direkt här då. Så, hej Per Anders Välkommen till eh, Fredagsfröjlan Tackar Ring ringde, jag ringde, ringde, ringde, men det var upptaget eller så var det ingen kontakt. Men nu är, vi, nu är du här, ja. vad bra, jag hade precis... Ja. Du, då, då har jag redan berättat lite här. Jenny Maria Boy, Helene Dittmer, Caroline Eriksson, du själv och Mikael Lager. Ja, det. Ja, ni är ju mums egentligen va? Ja, det kan man det? säga. Ska vi först konstatera att mums, det är inte mums-mums utan det är... Mm. Det är något annat, berätta Per Ber Anders. Ja, ja, man kan säga att det är mums, -mums också på ett sätt vis. Men <laughs> <Okay>. <laughs> jag vet inte där det startade riktigt. Eh, nej, vad som man säga i grund och botten så för två år sedan så skulle vi dra igång en myersshow eh, under konstellationen med oss fem. Och okay. vi eh, ja, försökte hitta ett namn egentligen och då kom vi fram till mycket underhållning med säsong, vilket blir ju mums. Ja, det låter det då? Det låter det. <laughs> <laughs> och då blev det också faktiskt den föreställningen vi hade. Och det var många som tyckte att det var riktigt trevligt. Och sen, ja, vi fortsatte utifrån det. Ja, just det. Kan man säga. Och, och nu är det dags igen, eller? Eller nu är biljetterna ja. släppta till snart att det är dags igen, så att säga. Ja, mm. vi släppte biljetterna förra lördagen. Okej. Okay. Och eh, det har väl varit lika stor rusning som sist. Det har Ja, ja. Amen. Så att, eh, det är bäst att passa på. Ja, just det. Och för det, är bara, det, det är endast två föreställningar på Självaste 9.15. Ja. Eh, endast två föreställningar eh, som det ser ut nu. Man vet ju aldrig. Nej, nej. nej. Och Kärnkompani lovar ingenting bestämt. Precis. Men men men nu är klart att det är väl kanske många vad heter det, vad heter det åter, återfallsförbrytare som köper biljetter höll jag på säga eller såna som ja. som har sett det men om man nu inte vet, vad vad, vad, man, vad kan man förvänta sig när man om man nu skulle köpa en biljett till det där. Egentligen precis vad eh, våran vad kan man säga initialtitel för mumms står för ja. alltså mycket underhållning och så massor av sång. Det är ungefär det man kan förvänta sig och är en hel komik. Ha, Ja, och spännande. Och du eh, vilken, vilken eh, intressant eh, gästartist ni har fått i år också. Ja. Det är Simon Lindberg. Ja. Och eh, Tranås Börde, som namnet låter. Ja, visst, han är ju han är, han är lång som en buss. Ja, ungefär. Liksom <laughs> <han> som jag. <laughs> ja, för, och han kunde slita så. För han, ja. han verkar vara väldigt uppbokad. Ja, han har faktiskt haft en hel del att göra. Eh, under året har man senast i alla fall sett honom i under Melodifestivalen mm, som en av fyra bakgrundsdansare och sångare. Eh, han har även gjort en turné nu under scensommaren med Robin Stjernberg som mm. ja, två varamän, tror jag, i bakgrunden som dansare och sjöng. Mm. Han har gjort en del på Valmans under tidigare år. Mm. Mm, ja. Och just nu är han aktuellt med oss. Ja ah, vad spännande ja. Är det kul då? Är det roligt? Är det det ja, som är men. drivkraften eller? Det är väl just så faktiskt Det är ja. roligt att stå på scenen, roligt att sjunga Det är roligt att framföra sångnummer som är eh, ja, Bearbetade lite och satta lite Och framförallt sätta stämsång För, för ja, så. det är väl egentligen lite signum med mums Vi, vi kör stämsång ja. Så, så långt det går repetitionsarbetet har påbörjats eller? Det har pågått egentligen sen slutet av juli början på augusti. Ah, okay. ah, ja okej, då, då är ni riktigt förberedda. Du om man nu känner såhär, nu man känner man så men gud det här måste jag se till att jag får tag i en biljett innan, innan alla biljetter bara drar iväg. Ja, det... Vad ska jag vända mig då? Du ska gå till antingen Tranås direkt eh på Storgatan. Ah, det. Upp det är det ja Storgatan. Här Storgatan 22. Ja. Det det Precis. Mm. Ja. Eh, och, eller antingen ringer de på 0140 68790 tror jag. Nu. Ja, det Och bokar biljetten. Ja. Oh. Vad kostar det något? Ja. Det är okej. kostar 275 inklusive servicegift. Okej. Perfekt. Ja. Okay. Ja, man får inte säga lycka till, men man säger hoppas att det blir lika roligt som det har varit tidigare och ännu ja, roligare det, kanske. Definitivt. Har du ha så bra, så hörs vi. 17. Hej. Är, hej, hej. Baby, father and I. We like it Deras kvällan är Jan Holmberg. God morgon! Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. <hahaha> ja, då har vi fått lite... I idag har det varit lite sådär... Uh, entertainment här också. Ja, kommer ni ihåg några då? New Year's Mums. Och sen hade ni... Vad heter det? Ni på får körförbud eller körförbud eller vad för någonting. Ja, de missar inte någon dag. Ni kan gå på bägge. Jo, uh, hörni. Uh, nu måste vi bara runda av här av... Uh. För idag. Och vi säger. Ja, vi säger grattis till Giuseppe Verdi också. Som hade fyllt. Gud han hade fyllt 200, 201 år i år. Men, men vi avslutar som vanligt med ett ord för dagen. Att veta när man vet något. Och att veta när man inte vet något. Det är kunskap, det. Sjätte så hörs vi igen. Ha det bra. Hej! Ännu fler hits kommer strax.